Градом Куль Змішалися ті І завагалися як від несподіванки Так і від того спустошення Що вчинили серед них Густі сальви козацьких мушкетів Побачив це Радзівіл І кинув до бою нові полки Угорську і польську піхоту Важких німецьких рейтарів З Райнольдом Тізенгаузом На чолі А також курлянських драгунів Нольда Але не встигли ще підійти Ці підкрепи як ліве крило кімноти Кричевського вже одріжало від табору литовських хорогли. В ту ж мить козаки, що боронилися під лісом пішо, почали сідати на коней і переходити в наступ. Звитяга, звитяга, кричало козацтво, а радзивів уже думав про відступ до Рячиці. Але тут Несподівано, наспів з боку Брагіна великий відділ, за яким Радзівів був послав ще напередодні. Козаки опинилися майже двох огнів, змішалися і були розірвані на дві частини. Ворог розпорошив, потоптав і вирубав ліве крило до щенту. Праве крило, на чолі з самим Кричевським, відступило до лісу. Кричевський надіявся, Прорватися до Дніпра і там з'єднатися з Пободайлом. Але той, як було умовлено, сподівався атаки Кричевського на Радзивіла тільки вночі. Отже, не міг перейти через Дніпро своєчасно. Довідавшись про бій Кричевського з Радзівілом, Пободайло кинувся до переправи і встиг навіть перекинути частину війська на той бік. Але в цей час Радзивіл уже мав повну змогу кинути на Пободайла великі сили і за допомогою своїх численних гармат примусити козаків знов повернутися на лівий берег. Отже, Кричайському доводилося тільки загинути з честю. Вибравши найоборонніше місце в лісі, козаки окопалися і загородилися поваленими на швидку деревами, гіллям, вітроломом і навіть людським і кінським трупом. За півгодини. Це був уже міцний табір. До пізньої ночі кидав Радзівів у атаку все нові-нові сили і громив козаків з гармат. Але Кричевський відборонявся, як лев. Ледве півтори тисячі залишилося з усього козацького війська. Але вони чинили в ворожих рядах таке спустошення, що навколо їхнього табору лежали цілі гори забитих. Настала ніч... Радзівіл наказав дати гасло на відступ. Він не хотів марно сили і розраховував вірно. З козаків на ранок можна було взяти голі руч. Серед недобитків майже не було непоранених. Петра забито ще біля греблі. Максим дістав огнепайну рану в плече. Самого Кречевського було тяжко постріляно і порубано. Але старий полковник – не занепав духом. Він міркував, що поодинці козаки легко можуть вимкнутися з табору, запасти в лісах і неприхи і таким чином урятуватися. Ніч була темна. До краю стомлені козаки лежали покотом. Але майже ніхто не спав. Де-неде чутно було стогін поранених. Максимові плече майже не боліло. Він лежав поруч з іншими і безгучно плакав. Йому жаль було і себе, і Петра, і Кричевського, і усіх козаків, що загинули і мали загинути. Його лякала і нестерпна, зловорожа тиша цієї останньої, як він гадав, ночі, і страшне мовчання темного лісу, і те невідоме, що мало бути взавтра». Але раптом почувся шепіт. До полковника, братове, до полковника Максим пішов разом з іншими. Кричевський лежав на зроблених на швидку ношах. Можуть урятуватися майже всі, сказав він тихим, але чітким голосом. Наказую всім поодинці залишити табір. А пан полковник? запитав хтось несміливо. «Я залишаюся тута. Лишіть мене якнайшвидше». Козаки стояли розгублено. Четверо старих січовиків підняли ноші і хотіли нести. «Залиште!» – голосно скрикнув Кричевський, не би й не був поранений. «Залиште!» наказую. Козаки підійшли прощатися. «Не треба!» – сказав Кричевський. «Часу небагато. Прощайте!» «Дякую! Прощай, батьку. «Прощай!» – почулися голоси. Потім запанувала тиша. Козаки потроху виходили з табору. Максим хотів був іти й собі, але відчув таку неймовірну втому, таке знесилення, що, не зробивши кількох кроків, сів, а потім і ліг на землю, чомусь намагаючись, щоб Кречевський його не побачив. На ранок Жовніри Радзівіла прибігли до опустілого козацького табору, добили кількох поранених і кинулися до півмертвого Кричевського грабувати. «Не руште!» – закричав Максим не своїм голосом, але вони таки встигли зняти з полковника червоний жупан, шитий з золотом. «Це сам Кричевський!» «До Ясновельможного!» «До гетьмана!» Кричевського накрили якимсь Водраним кожушком і понесли до Радзівіла. Максим пішов за ношами. Три дні метався в гарячці кричевський. Три дні ні на крок не відходив нього Максим. Плакав і побивався Кричевський, що козаків погромлено. «Чи то ж добре десять тисяч війська втратити?» Скрикував він і все просив у Максима води. Максим уже другого дня знав, що загинула сила литовського війська, що розстріляно майже всі набої, що Радзівіл, як казали його полковники, позбавлений змоги наступати на Україну. Про все це не раз шепотів Максим старому полковникові, щоб хоч трохи його потішити. Але Кричевський не розумів і не пізнавав хлопця. Радзівіла ж аж сподівання пізнав не відповів на ласкаве його привітання і відвернувся з погордою. Коли ж Радзівів запитав, чи йде ще від гетьмана на Литву якесь військо, промовив невиразно, але зрозуміло 30 тисяч козаків і 15 тисяч татар. Коли запитали в нього на третій день, чи не треба йому попа для сповіді, відповів, не поможе тут і 40 попів, а може... «Ксьонза?» – запитав Радзівіл. «Ти ж, пане, я тільки за цієї ребелії став схезматом?» Кричевський мовчав. «Може, Ксьонза?» – перепитав Радзівіл. «Волю краще відру води холодної», – прошепотів Кричевський. метнувся, захрипів і стих. Максим з риданнями кинувся до нього. Старий полковник був мертвий. «Хоч і за хлопську справу боровся, а все ж незрівнянний був войовник», – сказав Радзивів урочисто. І потім, показуючи на Максима, додав «Обдарувати його слугу і пустити на волю». Хитаючись, Максим вийшов з намету. Сонце вже сіло, а на заході за чорними сосновими пущами спалахувала пожежа. «Куди йти?» – подумав Максим. З примхи Магната він був вільний, але ще не відчув цього. «Куди йти?» – далеко за Дніпром ривнула гармата. То Степан Пободайло нагадував, що козаки чатують. І перший, і другий, і третій, і четвертий штурми з баража були для козаків нещасливі. Першого ж дня козаки переконались, що в такому просторому таборі, який вони влаштували спочатку, відборонятися неможливо. Отже, взялися гарячково до земляних робіт і протягом тижня, спорудивши нові вали, зменшили табір майже на цілу третину. Хмельницькому і Ханові доводилося починати регулярну облогу. Отож, оточив гетьман з усіх боків і табір, і місто – Зайняв усі чисто проходи, якими поляки могли тікати або підвозити вночі пашу для коней. Зайняв берегу на вишневець-залужці, розташував частину полків у базаринцях залужі і старому збарежі. Одночасно зволів збудувати 16 великих гуляйгородів. Були це немов рухомі замки, зроблені з грубих міцних колод. Посувалися вони або на колисах, або на вальцях. Слоною гуляйгородів можна було тягнути готові мости, щоб переходити рів, великі драбини, щоб лізти на вал, а також інші знаряддя до штурму. Щоб підступити якнайближче до польських окопів, звелів гетьман копати зміясті рови прикривати їх землею для захисту від пострілів ворога. З глибини цих ровів у напрямі до міста і замку день і ніч Кипіли підземні роботи. З кожним днем наближалися козаки до польського табору. З кожним днем усе ближче до нього сипали нові шанси, щоб звідти прикривати гарматним вогнем далі роботи. Щогодини поширювалися ці кротовини і опинилися так близько від ворожих окопів, що можна було навіть розмовляти з поляками.